Mallan och Tödle! Podcast nummer ett. Som liksom, det, det hela är ju en lärande process i i sig själv. Mm. Och det är kul. Mm, det är jätteroligt. Vi kanske lär oss jättemycket av det här. Vi kanske får jobba på Sveriges Radio sen, vem vet du. kan bli kulturredaktör. Det får vi sköta oss. Riktigt bra. Ja. Jag var lite inne på det innan frågade dig. Fiska efter om du hade spelat in din röst förut. Du nämnde musiken där. Men det är ju ett instrument du har spelat in. Vilket vi har det här i introt. Safe and Sound från ditt band Five Minutes Mashup. Ja, ja, jag har spelat in med mitt band som jag anser som mitt band. Vi eh, har haft en liten beef om det där. vem som, det är? Vem som är bandledaren egentligen och det har varit mellan mig och, och Pär. Hur är man en bandledare? Är det fördelaktigt? Tycker du? Mm, egentligen inte. Alltså, det är väl mer den här pondusen om kan säga jag och mitt band. Men och rent generellt sett brukar frontmannen vara den som sjunger Men jag tänker lite så här: Varför kan inte trummisen vara vara en frontman ah, för, för... Lite banbrytande där Jag är trummis och det här är mitt band Exakt För, för jag, jag ska ändå citera en äh... Sören hette han äh, En gammal musiklärare vi hade När vi spelade på Växthuset spela i band. Och äh, han sa så här, Anton jag har aldrig träffat en trummis som är diva Men nu har jag det uh! så... Diva. Ja. Det har jag... En god jävel har jag sagt om dig. Ja. Du är en god jävel som är lite mm. och, Ja, Man har ju när du fnissar. Ja. Ja, <laughs> men tack. diva... Ja, det kanske är idag då när du frågade mig om du skulle börja använda någon slags kräm för att inte få ringar under ögonen. Mm. Så jag tänkte att du har lite intresset av att, eh, ja, av att vara fräsch och ser bra ut. Och hitta någonstans där. Det kan man ju... Eh, klassas som lite feminint. Och diva låter för mig feminint. Eller vad säger du själv? Ja, jag vet inte vad man ska definiera som diva. Diva anser jag är liksom... Alltså en, en person som anser sig att dens åsikt egentligen kanske stav, står över deras... De andras. Det var kanske lite mm, det. Boss, så här. Bossig liksom. Ja, eller, eller, vad kul att jag som är tjej kallas för bossen och du som är man kallas för divan. <laughs> Ja, men... det är välkomna till bossen och divan Med mallan och tuttlys Wow, och ja, välkomna <laughs> till 2016 Vad divan? <laughs> det, det, det är väl bra liksom Vi eh, rubbar lite på De inbittna normerna som finns <laughs> Nu kommer jag få jobba på Sveriges Radio Känner jag när jag sa sådär <laughs> Ja precis, ska vi ha det som genomgående eh, Mål med Podden här Att eh, försöka bryta på Vanliga synsätt Vanliga på normer Ja, i alla fall är kanske en annorlunda synvinkel på det. Man kanske inte ska här, kalla oss för normbrytarna eller nihilisterna. liksom men, eh, Jag vet inte ens vad nihilisterna betyder. Ja, men, det är no no ja, Jag pluggade mycket till högskoleprovet och då kom det ordet fram. Eh, nihilist, då skulle man ja, i ut vad det, det var. Och då fanns det lite olika alternativ och då var till en rätt svar. En person som inte lever efter samhällsnormer eller något liknande rätta mig om jag är fel men jag för mig att det var rätt svar för jag, jag är det måste sköna här att ingen kan rätta dig utan jag alla kommer höra det i efterhand yes, ja, skönt inga uh, grammatikpoliser det här är vår bubbla, du kan tycka och tänka precis vad du vill Ja, men tills det, är... det publiceras då, då får du jävla mycket skit kanske ja men det är, det är en liten varm men absolut, jag tycker vi kan mm. Så sa... vi berätta också att våra bubbla här är släkt ja, vill du ta den eller ska jag ta den? Nej, du, du kan få prata för jag pratar mest av oss. Det är inte så mycket jag. att ta. Vi har släckt lamporna. Ja, för att jag tidigare tyckte att, att de här lysrören påminner om sjukhusmiljö. Och att jag inte vill liksom känna mig svimfärdig som jag brukar göra när jag ska ta sprutor, till exempel. Nej, det är inga goda förutsättningar för att dela med sig av sina barnbrytande tankar. Nej. Vi släckte lamporna för att känna en mysigare, ja, framför en allt. mysigare inställning. Ja, och liksom den där lite varma känslan Jag tycker ju, de, som jag sa tidigare eh, Till dig ut, utanför studion Det var så här, eh, De bästa diskussionerna kommer på kvällen Och eh, när, när jag tänker på det så kan, ju, kan ju du kanske börja berätta lite hur, hur vi kom fram till det här Att vi skulle starta den här podcasten Ja, det var ju på kvällen då ja. På en krog till och med I centrala Västerås Ja, vill du berätta vilken? Eller är det reklam? Vi kan väl säga att det ligger nära... Alltså jag är rätt stolt att vi kom in där ändå. Det är ju Folkets dag vi pratar om. Ja, och det är 23 års åldersgräns så då ska man ju... Ja, jag tror att 43. Ja, det är ju typ... De har ju försökt ändra lite på det, men ja, vi kom in. Vi är 20 år och vi satt och diskuterade lite. Jag och Malin kanske inte har träffat så mycket innan, men... Nej, det är ju rätt spännande. Mm nu sitter vi här och har en planer på att kanske göra det en gång i veckan eller liknande, mm. Mm. ensamma i ett mörkt rum mm. det, det låter som att börja på vilken bra story som helst men jo, det här med podcasten vi, vi satt där, vi hade med oss vår kompis som... vi, vi kommer återkomma till det här programmet Exakt, jag några gånger eh, som inte kommer nämnas i namn nu kanske men han vet mycket Gud, är vi buse. Mm. vi nämner inte namn, det kan vi väl göra eller? ska vi jobba med cliffhangers? Det här kan vara en cliffhanger tycker jag absolut. Och då satt vi och diskuterade lite. Jag tror diskussionen vi hade längst, eller den mest intressanta egentligen, det var också någonting vi kommer att återkomma om till lite senare. Men det var om hur, alltså hur man fungerar i en gruppdynamik egentligen. Ja, just det. Och jag hade min ståndpunkt att sin egen personlighet kanske inte egentligen är huggit i sten vad det är. Ja, det här är i alla fall ett eh, samtalsämne som eh, fick oss att inse att både jag och Anton Jag heter Malin och Anton heter Anton Har mm. ett intresse av att eh, fördjupa oss i eh, ja, det som får oss att stanna till i vardagen mm. eh, Och som får oss att tänka till lite grann Det vill mm. vi gärna prata om, sitta och diskutera Bra. Och jag sa då, Anton, vi borde starta en, en liten studiecirkel-diskussionsgrupp Och sätta mm. oss på Stadsbiblioteket här i Västerås Ja. Och, och bara filosofera någon timme. Och sen vet jag att jag själv är väldigt eh, resultatfokuserad som person och eh, känner att allt måste ha en mening. Mm. Och om vi ska göra den här diskussionen vore det väl kul att veta att det leder till en, åtminstone ett inlägg på Facebook eller ja. en bild på Instagram. Eller varför inte en podd? Mm, exakt. Och jag tänkte lite så här Ja men det är ju en sån där sak man säger Så jag bara, ja men absolut Det borde vi göra Och sen tänkte jag kanske inte mer på det under den kvällen egentligen Men den där tanken Har liksom bränt sig fast I mitt huvud ja, Och så, så, så satt jag på tåget Och jag ska hälsa på en kompis som bor i Linköping Och satt och lyssnade på musik Kolla ut genom det svenska landskapet Som får förbi framför ögonen på mig Och så insåg jag Nej vi kör, vi borde prova i alla fall det, det, det kan vara en otroligt rolig idé Så det landskapet som Tvishade förbi ögonen fick dig Och känna dig taggad Till att podda. Ja, jag, jag hade slut på batteri, i min telefon och lite sånt Så jag var egentligen utlämnad till min, mina egna tankar Och då, då satt jag och funderade lite på det här och med landskapet som inspiration så, så, så kom jag fram till det här att, Ja men så det borde vara intressant. Och direkt då när jag kommer fram till Linköping och laddade min telefon så skickade jag faktiskt iväg ett meddelande till dig i malen och frågade om du ville. Okej, så det var så det såg ut runt om dig när du mm. skickade smset. Mm. Eller om det var förmodligen på Facebook. Det var Facebookmeddelandet. Det brukar vara så vi kommunicerar nu för tid. Ja, 2016 totalt salt. Ja. Mm. Och du var ändå på ganska... Det var ju faktiskt min idé från början. Ja, ja jag, jag, jag försöker inte sno <laughs> den det men... Du var, liksom, du, du var ändå liksom uppriktig med det, det du hade föreslagit. Ja, men jag brukar leva lite som jag lär, absolut. Mm. Men jag är jätteglad att vi sitter här nu och kan bara fördjupa oss i våra tankar och dela dem och börja bråka om vi vill. Mm. Vi har ändå, vad jag har uppfattat, har vi ändå ganska olika Åsikter vi Ja, när man är sådana verbala personer Som du gör, är det ganska lätt att uppfatta Olika åsikter också Vi är öppna med dem mm. Men eh, nu när vi pratar om oss själva Och hur vi är, en grej som kan vara ganska Framgångsrikt är ju att Använda ett eh, partytryck mm. För att få uppmärksamhet Och öka stämningen I en grupp ja. Partytryck är ju någonting Lite annorlunda Mm. En, en kvalitet, ska jag väl säga. En kvalitet. Ett trick. Ja, det heter ju party trick ja. Som du gör i en, i en grupp. Eh, vanligtvis då under ett part eller en bjudning, en fest. Mm. Men jag, jag har egentligen inget riktigt så här starkt party trick kanske. Det är väl att jag kan säga att jag inte vill ha kaffe på ryska, men det är inte så, så intressant. och Kan du säga kaffe på ryska? Kom. Nej, jag vet inte. tycker <laughs> kan inte ens. <laughs> Nej, men eh, om, om, om vi är på en fest så kan jag dra igång mitt bands låtar och eh, låta dem spelas på en fest. Eh, och sen brukar folk vara, ja men det här var schysst. Och så brukar jag säga, ja men det är mitt band. liksom Ja, ja. men det tycker jag kan klassas som ett partytrick faktiskt. Mm. För det är ju ändå en kvalitet du mm. har. Det är mm. du som gör det och det är inte alla som gör det. Så Nej. det är lite annorlunda. Mm. Och det är något du gör på fester då. Mm. För att Få lite bättre status och höja stämningen. Att det händer någonting. Ja, men jag hatar mig själv fortfarande varje gång jag gör det. För jag tycker liksom det är, det är lite påtvingat ändå. Så hej, titta på mig, här är jag. jag Vad gör du då? Ja, men Jag vill ju ändå ha uppmärksamheten. Eh, det är ju därför man gör ett partytryck egentligen. Men eh, det är fortfarande någonting av mig som tycker att det känns lite smutsigt på något sätt. Liksom, att hålla Skridsamt. Post. Exakt. Ja, och det är ju inte en... en acceptabel personlighet alla gånger. Nej, men vad, har du själv någon partyticket som du, du ändå frågar mig? Alltså jag är mest intresserad av hur det påverkar en grupp och själv tycker jag att det är kul med partyticket när folk bjuder till. Mm. Tycker inte att det har upplevt skrytsamt någon gång hittills i okay. mitt liv. Mm. Så att det tycker jag inte du behöver oroa dig för. Nej, jag okay. tycker att det är stämningen och att man äh, blir förvånad ofta mm. och äh, taggad på att lära sig det här. eller Det är en icebreaker lite grann. Ja, men då är det ju också förutsatt att stämningen redan från början kanske är lite kall. Eller stel på något sätt. Ja, Nästan. det är sant. Det är, om du nu ska använda ett partytik som en icebreaker är det ju mer, då är det ju ett syfte att liksom få igång gruppen i sig. För jag tänker liksom att om... Om ändå gruppen flyter på ganska bra och det är en trevlig stämning från början kan jag nästan tycka att det är lite onödigt med att, att försöka höja stämningen mer med ett partytryck. Det blir lite forcerat egentligen. Ja. För, för jag tycker så här att ibland kanske det bästa är att bara låta låta vissa sammanhang gå som de är egentligen. Håll, håller du inte med? Eller? Ja, jag, jag är med på den tesen. Använd använd partytrick som icebreakers. Den jag. Ja, för det var ju egentligen det du sa från början. Att, att du använder det för att... Ja, jag kom in på det senare i alla fall. Mm. Att för mig är partytrick bland annat också en, en icebreaker. Mm. Och det är väl i, i, på det sättet som den kanske används allra bäst. Ja. Det är ju väldigt vanligt att man dricker i flaska på fester. Mm. Och kapsylen måste öppnas. Och det är inte alltid man har en kapsylöppnare nära till hands. Mm. Det finns ju olika varianter att öppna då en... Få upp en kapsel mm. utan en kapselöppnare Till exempel finns det med ögat. Du kan, som jag gör, då bita. Mm. Vilket kanske inte är jättebra för tänderna. Nej. Så jag försöker att eh, minska användningen av det här tricket. Ja, och... Men jag kan alltså öppna med tänderna utan att de eh, går sönder med en gång. Men det lossnar den flisa en gång, ja. ska jag känna. Mm. Och det det, blir, så kul. det är ett dyrt trick Om man måste laga tänderna hela tiden varje gång Ja det är det faktiskt Och det är kanske ett smärtsamt partytrick också Jag vet inte jag har aldrig tappat en tandflisa peppar, peppar. <laughs> <men, laughs> det kan vi nog gå nu mm, Det låter inte jätteskönt å andra sidan. Nej då får man en liten smärr det chock mm. Nej, Men annars är ju korttryck väldigt Det går hem hos mig Om mm. man kan trolla om ja. man är bra på det. Eller det kan ju för sig bli väldigt kul också om det är någon som <gör> påstår sig verkligen kunna trolla och sen misslyckas totalt. Mm. Då känner man sig som åskådare ganska smart att man faktiskt du. förstod hur det här gick till. det kan ju vara tillfredsställande ja. också. Ja, men är det inte liksom då lite att man ändå njuter av den andras misslyckande på något sätt ändå att, att du... Om man är så som person. Ja, ja jag hade alltså, gjort om, du, du sa, om, om den här personen ska göra det här tricket ändå misslyckas och du tycker det är kul, är den liksom inte lite så här att haha, du försökte men gick inte så bra. Ja, alltså det kanske inte är en icebreaker eller liksom... Det är inte lika stor <laughs> effekt. Nej. Inte wow-effekt. Men det kan ändå ge en liten, liten tillfredsställelse. <laughs> För jag själv kanske inte för den som misslyckas med partytricket. Alltså det är en om man vågar visa då sin... Äh, att man uppskattar att den misslyckas. Det kanske är något man håller inom sig. Det beror på. Och då påverkar inte det stämningen i hela gruppen utan bara en själv. Men du har aldrig upplevt att liksom, det, det blir lite som en tävling att ha det bästa partytricket? Ja, att det blir som domino. Om någon gör ett partytrick så ska alla visa sitt... Nej, Nej. egentligen att ha det, ha det bästa. Alltså, nu fackar ju andra. Mitt parti dricker bäst är ni behöver inte ens göra det. Har det känt så? Men någon har gjort sitt. För jag är ju en tävlingsmänniska och jag vet att du också är det. Uh, av erfarenhet så vet jag att du är det. När vi har haft idrottsskolan till exempel så. Du är ju värre faktiskt. Jag är en sämre förlorare. Verkligen. Mm. Okej, okay, jag är kanske en större tävlingsmänniska. Mm. Men när jag förlorar kan jag ändå ta det. Mm. Det kan inte du tror jag. Jag har blivit bättre. Ja, det får vi testa någon gång. Mm. Vi kan ha tävling en... i podden någon gång. Det kanske kan fixa det idag. Mm. Alltså jag, jag, kan få, jag kan ju få sådana här känslor liksom att så fort det är någonting med tävlingar jag tycker det är jobbigt att spela NHL på mitt Playstation på internet för att jag, jag måste... <skratt> Är också så att du backar från tävlingar och utmaningar ibland för risken att förlora? <skratt> Exakt, framförallt mot... Är ju, då, då hindrar man ju sig själv i livet faktiskt. Ja, jag, jag börjar tänka så också. Men... Ja, framförallt mot mina kompisar tycker jag det är jobbet att förlora. För jag vill vara bäst. Och framförallt mot min kompis Gustav. Då, han, han är ju han är ganska bra på att uh, rubba någonting i ens ansikte. Till exempel om man har förlorat. Och uh, därför tycker jag det är jobbet Och vi har ändå varit ganska jämlika i mycket. Och därför är det, så här, det är jobbigare egentligen att förlora mot någon som man är typ lika bra som. Fast man anser sig själv, kanske vara lite bättre på vissa <laughs> grejer. Och sen ändå förlora. Det, det är ju otroligt smärtsamt. Det är ändå ingenting att förlora på någon som man vet är så mycket bättre på, en, än en, eh, på vissa saker. Det, det svider inte lika mycket som att man vet att man har en chans att ta hem det här. Och sen förlorar man ändå. Ah, ja, ja precis. Mm. Du hade hoppet där, men det dog liksom. Exakt. Det är lite som att man tar släcker ens glöd lite. Ja, ja det är jobbigt när det inte blir som man förväntar. Mm. Så måste man snabbt eh, då, anpassa sig till det. Mm. Vi har lite grejer gemensamt ändå. Jag tror mm. inte vi kommer börja bråka idag. Inte idag, det beror ju på vad som händer sen. Ja, det beror på vem som förlorar. Mm. I, uh, har du någon tävling på G eller? Jag har egentligen ingen tävling just nu som jag funderar över. Right. Men jag kan ju lätt leta fram en. Hur ser det? <laughs> Appar på telefonen och sånt. Så här. Om vi någon gång får lyssna det, mm. Ska Om det händer. Då måste vi göra en tävling om vem som har bäst paddröst av dig och mig. Det skulle ju vara... Det är ju en stor tävling alltså. Det, det kan vara... Den hade ju knäckt någon nästan. Nej, men det hade känts om... om och folk tycker att min röst är dålig. liksom mm. När jag sitter här och försöker nå ut via att använda min mm. dåliga röst. <laughs> Det är ju en fail, liksom. Jo, men absolut. Ska vi klubba att vi, vi tar... Vår första podcast-tävling kan ju vara... Så, mot, mot varandra då. kan vi låta de andra bestämma egentligen. Och se ja. vilka som vem av oss som har den bästa rösten. Ja. Och så måste vi läsa mm. upp så här typiska nyhetsläsningar från TV4- Ja. Och försöka få det att låta så intressant och eh, tydligt vad som möjligt. Ja okej, okay, ja, men eh, då får... Du hade någon bra mening här innan som du använde i när vi testade ljudet. Ja, bopriserna i centrala Stockholm har ökat med 25% procent de senaste fem åren. Tack. Mm. Exakt. Det är rätt bra. Mm. Mm. Men... Ja, bostadspriserna, ursäkta vad var det sen. Du får på men... något eget. Jag, jag... Nej, men om det är samma så blir det lättare att avgöra, tänker jag, vad, ja. vem som är bäst. Om vi ser samma mening. Annars Nej, men... så kan de ju börja bedöma det vi säger. Eller är det en del av tävlingen? Är det inte bara rösten? Nej, men jag tycker ju så här att den andra ska få välja den artikel man ska läsa upp. Eller ämne. Ja. Det behöver ju inte liksom vara nyhet, men det kan ju vara någonting man huftar fram egentligen på tio sekunder kanske. Men då är det lite också vår improvisationsförmåga vi bedömer. Mm. Eftersom att jag kommer få någonting... Puff, av dig som jag ska läsa upp så bra som möjligt. Okej, okay, men säg så här då. Vi, tar, vi får varsin artikel från valfrihetssajt- um. Som handlar om något som inte är en ledarsida utan det är en liksom ny. Det måste bara vara kul att jag startade den här dagen med att intala mig själv och berätta för dig att det här är bara för kul. Vi ska bara gå in dit och öppna våra hjärtan och ha en ny stund. Och nu sitter vi och diskuterar hur den här tävlingen ska fungera. Ja, vi, vi, sa, vi kommer inte bli arga på varandra. Och sen till typ fem minuter senare så har vi bestämt att tävlingen ska vara på varandra. Perfekt ja, men Jag njuter ja, jag tycker att Det, det känns, känns bra, är du okej okay med det här? Eller? Ja, men han inte avslutat min mening uh... Nej, men det så ska det vara ja. Nej, jag fick <laughs> Den andra får välja en artikel En kort artikel från som är nyheter mm -hmm. som, Från varför nyhetssajt Det är vanligt Och uh, det viktiga är väl Att inte är en ledar, ledartikel Egentligen för att innehållet i sig inte ska kunna liksom framstå som att man inte liksom sympatiserar med det det ska vara så objektiv tävling som möjligt Så vilken typ av artikel skulle det vara sa du? En nyhetsartikel Jag tänker Aftonbladet Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen Avpixlat.se <laughs> <laughs> Ja men då kommer vi verkligen <laughs> Punkt info var det visst Ja men då <laughs> Jag vill rekommendera att gå in på den här sidan faktiskt Ja men det är ju bra om man vill ha liksom så, alltså så subjektiv läsning som möjligt. Mm, arga. Mm. Arg. Nej, mm. det blir ju svårt. Men inte, bra, vi, en utmaning, tror vi, du inte? Vi kan ju inte ta avpixlat. Varför då? För att det är ju propagandasidan, mer, egentligen, för Sverigedemokraterna. Mm. och eh, så har jag också förstått det. Och vi är ju egentligen opolitiska i sig. Eh, ja, men vi har ju redan talat om att eh, syftet med uppläsningen- är att låta bra på rösten. Mm. Men jag tänker ju, vi ska ju fortfarande inte... Vad jag upplever så kan ju många artiklar på Apixla till exempel vara stötande för många. Och därför tycker jag vi borde egentligen ta nyheter från en annan sida. Mer för att slippa... Slippa någon. Ja. Mm. Och eh, inte bli frågasatta som eh, något annat. Så jag föreslår ju att vi kanske... Men alltså, typ alla tidningar har väl en... Ska vi ta VLT då? Vi ta är ju VLT. ändå i Västerås här. Ja, i radioset i Västerås, fast ändå inte. Det heter ju Kulturen. Ja, med CU. Koppar. kopparlunden. Ja, vi är i Kopparlunden och kulturen som vi är i nu ligger i Kopparlunden. Mm. Men menar du alltså... den 18 mars, 20 grader Celsius, lokalt väder. Mm. Men frågan är, ska vara den här tävlingen nu? Ja, men jag är ju ja, okay. Vad är det att vänta på? Ja, men absolut. Det roliga är att du kan ju inte se skärmen, men man kanske kan vända den mm. utan att förstöra något. Eller så Nej. kan jag ta fram i min telefon. Ja, men då tar jag en själv här åt mig. Vad tycker du passar, Anton? Du får välja då mellan flikarna nyheter, sport, kultur och nöje, åsikt, nära och kära. Ta kultur och nöje. Mm. klick. Och så gärna om det finns någonting om Hembygdsföreningen i Hammar tycker du, du kan läsa den? Det var det du sa innan som jag tappade mig i hembygdsföreningen i Halstahammar. Det var inte detta som jag kommer ihåg. Nej, men uh, om det finns något liknande så kan du ta det. Det här men, uh, intresserar mig faktiskt. Mm. Nu, hittar jag. nu kanske ni kommer lära er lite av uh, mina intressen också. När jag har valt en artikel som intresserar mig. Kålbäcksbon vidare i Ninja Warriors. Med tid på en minut och sju sekunder tog sig Kålbäcks bon genom en av världens svåraste hinderbanor. Det känns lite overkligt att se sig själv på tv, säger Patrik Johansson som precis kollat klart på programmet Ninja Warriors på Kanal 5. Mm. Ja, men det, var, det var bra. Tack. Mm. Men och Skönt okay. att vi ändå kan uppmuntra varandra trots att det är en tävling. Mm. Ja, men det är ju... Sportligt, är eller vad man ska säga Ja men då är det väl min tur att välja eh, Okej, okay. då får du välja Sport, kulturnöje, åsikt Nära och kära, bostad Trafik och väder Jag kommer inte ens ihåg den första Sport Kan vi inte? Jag valde att dig välja mellan 1, 2, 3, 4, 5 mm. Olika, kan inte du också ge mig de fem första Okej, okay. sport, kulturnöje Åsikt, nära och kära Bostad <laughs> Det blir ju bostad då Bostad Mm, Det där jag... ljudet är så spännande ja. Yes, uh, okej okay. Då ska vi se Finda udda posk Det är ju aktuellt Ja men då, då tar jag Tar jag den här då Kom igen nu, om, första om bästa Om att pynta vår fint Okej, okay. här har vi Anton Bjelke I en subba Anton Bjelke okay. <laughs> Det, där. det var inte planerat, det blev bara så mm, Jag kanske ska stänga av mm. Snack om att jag hade fokus på någonting annat Jag blandade ihop vår namn. Ja, men det kan vara ett alter ego som sitter med här Anton mm. oh, Okej okay, Du är nervös mm. Pynta med vårlökar inne i Väntan på att vårblommorna ska dyka upp i rabatten är det många som njuter av den inomhus. En kruka himmelsblå perlhyacinter förgyller vilket bord som helst. Anna Linkvist som äger Göran Linkvist trädgårdscenter tillsammans med sin man har en enkel förklaring till intresset för att pynta inomhus med späda vårblommor. Jag tycker det räcker där. Jag tycker det är en Mycket, mycket blomnamn och sånt. Det är liksom ingenting som ligger i mitt vokabulär egentligen. Jag hörde att du hade lite svårt att hänga med i texten. Ja. Det var lite opassande konstpauser. Ja, jag fick lite... Annars så har du en väldigt sköd röst att lyssna på tycker jag. Tack. Jag fick lite panik när jag såg Pell göras inte eller sånt. <laughs> du dulde ändå din panik rätt bra. Det är en god egenskap. Ja. Att kunna göra det menar jag. Mm nej men Absolut, det, det är väl det jag har lärt mig alla år som musiker <laughs> <laughs> Okej okay. ja. Som musiker lär man sig Att dulja sin panik Ja, väl i alla fall Tygla sin känsla Av, med lite scenskräck Nästan, för det här, det här kan man nästan Säga är Som ett framträdande Um, ja, ja. Scenskräck kan väl drabba alla artister. Ja, men jag, jag kan ändå tycka så här att när vi skulle gå in där så var det lite samma känsla ändå. Alltså, men, men jag tycker ändå liksom jag drabbas inte av panik på att det låser sig på något sätt utan det blir liksom mer att jag skärper mina sinnen. Jag skulle vilja testa det här nu. Okej. Okay. Du är bra på att dölja din panik. Hur känns det Anton att din fantastiskt roliga idé att äh, åka till äh, Stockholm och gå på Flippen Burgers med bästa burgarna och äh, besöka matchstore, Swedish matchstore som äh, ger dig möjligheten att äh, blanda ditt eget snus mm. och kombinera det här med en god kopp kaffe. Mm. Den här idén hade du och delade med mig och äh, Olle, vår kära vän. Mm. Att vi skulle gå dit tillsammans. Mm. Äh, vilket jag var väldigt taggad på då. Mm. Men eh, ni följde inte med mig till Stockholm när jag skulle dit för en arbetsintervju och jag mötte istället en annan person som eh, valde att följa med mig till eh, Flippenburgers. Jag snappade Anton. Mm, absolut. Vi gjorde det. Däremot skulle jag vilja berätta att, eh, eller dessutom, eh, jag var i Göteborg då mm. förra helgen mm. och... Eh, Råka gå förbi bara matchstores, Swedish matchstores. <laughs> Jag tog då en kaffe och prilla Det var jättegott De hade veckans prilla då mm. Med smak av passionsfrukt och citrus mm. Väldigt spännande Var det alltså den, den produkt de hade tagit fram själva? Egentligen. Ja, precis. Mm. Okay. Var jag pratat också med deras väldigt eh, begåvade och intressanta personal. Väldigt trevlig personal måste jag säga. Förutom att. Ja. I mean, vad är det du vill yes. komma med? Ja, det men jag var där utan dig. Eh, snappade dig också. Ja. Återigen när jag var där utan dig. Men är det här någonting att jag ska få ett samvete eller vad då För du sa att jag skulle få panik. Du känner att du inte det bubblar ingen panik inom dig? Nej, för jag vet ju varför Inga, jag inte hängde med, eller... egentligen. Det var att jag skulle åka till inköping dagen efter. Ja, och du känner dig stolt över det? Att åka dit till Linköping? Ja. Ja. Det måste jag väl ändå säga. <laughs> jag åkte dit för att träffa min kompis som skulle, som precis har flyttat dit och börja plugga. Och ja, jag tyckte. Ja men det var, det var, det var kul ändå liksom. Det var inte så att du... För jag förstod det som att du blev lite ledsen. Och På... att du här och nu skulle behöva dulja den här lilla ilskan att jag faktiskt. Gjorde det här utan dig trots att det var din idé Att vi ja. hade tankar på att göra det tillsammans mm, Nej men det, det tog väl lite Jag blev ju lite besviken när jag mm. såg Att du var, faktiskt var där för... Men du, du måste inte använda din Goda förmåga här Att stoppa <skratt> <skratt> Att inte låta eh, vad, vad sa vi? Pressa bubbla över Nej, eller jo kanske Framförallt när jag vet vilka bra hamburgare De har där på Flipping Burgers så mm. va... Så, så det tog ju liksom. Det var ju som en kniv i ryggen, måste jag ändå säga. Men eh, en kanske väldigt, väldigt liten kniv. Typ, en liten kniv i ryggen. Mm, typ en ja, typ så här, kanske. Jaha, det är ju faktiskt stick. Ja, exakt. Men eh, det, jag ska ändå dit imorgon, så då får jag ju faktiskt prova på hur det är. Till Göteborg. Inte Göteborg, jag ska till Stockholm imorgon. Jasså, mm. fan, nu får jag hålla in i min ilska här. Nej, <laughs> nej jag vet, du kanske inte är så intresserad av bandet. Nej, det är nej. faktiskt inte. Men jag vet att du är det. Mm. Kul för dig. Mm. nej men så Jag får väl kolla hur Flipping Burgers är och sen får jag väl gå till Swedish Match Store. Som jag inte fick göra när jag var i Göteborg. idag För att en av dem vi var med, han hade glömt sin legitimation. Och tiden får ingen av oss göra någonting där om än i gruppen, Nu kan ju ge ett litet stick till i din rygg då och säga att jag visade aldrig min legitimation när jag ah. var på Swedish Match Store i Göteborg. <laughs> mm. Precis. dul frustrationen med ett skratt. Det brukar jag också göra faktiskt. Det funkar bra. Mm. Ja Anton, jag har ju förberett några ämnen genom de två senaste veckorna ja. eh, sen, vi, sen du skickade det här smset eller meddelande till mig på Facebook då att vi, ja. vi kör. Mm. Så har ju vi genom vardagen egentligen. Eh, när vi då stannat upp och funderat kring någonting. Antecknat det här i våra telefoner, våra två. Mm. För att senare kunna ta upp det i, i podden. Du kanske också vill börja veta av din lista. Vad har du tänkt mm. på i vardagen som du vill eh, reda ut? Nej, alltså. När jag. Jag brukar ha mina filosofistunder när jag är ute och tränar. Så när jag är ute och springer det är det då idéerna kommer till mig. Och det kan vara rätt frustrerande när man är ute och liksom har ett ganska bra flow att, att stanna upp och skriva ner. Men jag tycker ändå att jag har fått vissa ämnen som jag tycker är ganska intressanta. Och eh, en, en sak jag reflekterar över är egentligen... Jag satt och kollade på TV, tv4, och Alexander Bard var där- och han pratade om, han vet inte därför, för 20... Vänta, Alexander Bard med skägget från yes. idol Ja. Och han hade för, jag tror det var 20 år sedan, setat i ungefär samma soffa och förutspott hur det skulle se ut 2015 med internet egentligen. Aha. Och det här hur många var år innan sa du? 20 år. Så han satt väl där 1995. Ja. Och eh, predikade om äh, typ att folk skulle ha typ sociala nätverk och var där egentligen. Okay. Och, och, och han hade ändå träffat rätt på mycket. Jag tror att han till och med har skrivit ja. en bok om det. Men jag, jag vågar inte ge mig in på det för jag lyssnade inte så noga. Men, men det enda jag lyckades snappa upp och det jag börjar fundera över var så här att han pratade om vad heter det nu ska vi säga um, digitalt utanförskap uh, egentligen. Ja vad intressant det låter. Mm. Och det, det går vi egentligen ut på uh, att uh, i dagens samhälle måste man nästan vara en del av Facebook för, för att kunna ta del av eh, alla samhällets godbitar egentligen. Alltså den mesta biten av informationen... Eller mycket för att inform var någon skulle jag säga. Exakt, för identiteten har ju flyttats från dig till din profil på Facebook eller Instagram egentligen. Ja. Eller du har väldigt mycket lättare att... Det är ju ofta den, den Facebook-profilen som mm. folk ser först. Mm. Det är det ofta som avgör mitt första intryck. Mm. Och då har, det intressanta med det hela är egentligen att du kan i viss mån välja vem du vill vara. Alltså vem du vill ge skenet av att vara. Ja, eller hur? Mm. Mycket enklare på nätet än IRL, in mm. real life. Men det, det jag funderar över var egentligen så här att för titta typ för fem år sedan hur det såg ut egentligen när, när jag skaffade Facebook... Um, Nej, du jag, nej, kanske, kanske inte det är fem år sedan nu, nu, nu tog jag i så Du underdrev Ja okej, okay. ja, säg När jag skaffade Facebook Vilket årtal det nu än var Så var det ett ganska stort motstånd För det här med sociala nätverk och sånt Bland den äldre generationen Till exempel våra föräldrar och, uh, Stort motstånd från dem. Att de inte ville att vi skulle göra alltså, det. De hade inga invändningar att jag skaffade det. Men det var väl mer det här: att de sa att de aldrig skulle skaffa det egentligen. För att de tyckte okay. det var ytligt och så. Men det intressanta som jag tycker det är i, i dagens samhälle: I see eller, where you're going. Mm, för idag tycker jag att det har förflyttats vilka som är de mest aktiva på till exempel Facebook. Alltså Idag när vi sitter hemma så är det jag som sitter och kollar på tvn och mina föräldrar som sitter och kollar på med sina telefoner och Facebookar. Och det jag tänker på är så här att... Men det handlar ju om en, en, en ny en ny fascination eller vad man ska kalla det för ja. de har ju nyligen upptäckt det här och är ja. fortfarande på samma sätt som man kan i ett förhållande vara nykär mm. det är ju de med sina telefoner och, och, och framförallt det här sociala mediet de är mm. uppe på Ja, jag, jag köper det, men det, det jag funderar över var egentligen det här att när de sa att de aldrig skulle skaffa det här och så gör de det ändå att det liksom blir någonting där att man kryper till korset för att man inte vill vara en en egentligen för, för jag tänker så här, desto fler som skaffar Någonting sånt här Desto mer utanför blir man Om man inte är en del av det hela Ja, så du menar att Utanförskapet Känslan av, av ett utanförskap Fick mm. också våra föräldrar eh, Att skaffa då Facebook till exempel, andra sociala medier Skapa sig en profil på nätet Ja, kanske inte riktigt det här Känslan av utanförskap, men att de kanske missar En del saker för att De inte tar del av det här. Ja, men så blir det ju. För att... Jag känner själv det. Mm. att uh, Även om jag inte publicerar mycket på Facebook, min egna feed, som mm. det kallas, så är det väldigt för, användbart för mig att ha Facebook mm. i, i det syftet att följa andra mm. och, och också motta inbjudningar då till fester mm. um, eller event på barer mm. eller gallerior alla sådana typer av event sen kan du ju också följa dina favoritföretag eller mm. så för att få updates om men du kan ju skapa din egen feed och ja. få jag skulle påstå att Facebook är den största nyhetskällan för mig mm. men. för där är jag det varje dag och mm. jag har valt att följa inte bara personer utan eh, företag och, och inspiratörer mm. som, som jag är intresserad av ja. och ser deras posts Men posts där har vi ju ett helt annat lägen. ämne egentligen för det där blir ju, där blir ju ändå ett, kan bli ett problem i sig att du selektivt väljer de nyheter eller sånt som du vill läsa för att det stämmer överens med vad du tycker egentligen att den nyhetsrapporteringen i sig blir väldigt smal och att helhetsbegreppet eller helhetsbilden det kommer förlora. bara att förstärka det jag redan vet. Typ, för att jag själv exact. valt vad jag vill höra. Mm. Det har jag inte tänkt på. Nej. Men eh, jag köper det. Jag har köpt allt du säger så Jag är väldigt eh, tagen av det här mm. just nu. Ja, Nej, men alltså, det är ändå någonting som jag kan tycka är värt att reflektera över. För jag tycker absolut inte man ska... Ja, eh, överge gammal media egentligen. För... För är gammal media. Nej men vanliga tidningar och sånt. För ja. att det kanske ger en bredare syn på. Eller en bredare nyhetsrapportering i sig. Ja, man precis, får... du får nyheter utan att ha sökt någonting faktiskt. Exakt, du behöver läsa sånt som du kanske inte heller sympatiserar med. Ja. För att om man bara vill ha nyheter om grammy Galan till exempel, då är det enda som kommer dyka upp i ens Facebookflöde egentligen. Och det, det, det, det, men bara att vara medveten om det här tror jag är en, en, till stor hjälp. För om du. Eh, som, som eh, Facebook-användare, mm. medveten om att det här är ett flöde som är anpassat efter dina tidigare mm. eh, klick och de följare du har och de vänner du har så kan du ju göra ett tillmedvetet val mm. att eh, söka dig till <laughs> saker utanför ditt intresse eller utanför det vanliga ja. eller eh, oppositionen då mm. till min åsikt. Ja, nej, men absolut, det, det köper jag. Men jag tror inte det här är problemet för mig egentligen. För jag har ju ändå insett här. Men jag tycker ändå att om man nu ska hårdra det så kan det bli ett samhällsproblem. För att nyhetsrapporteringen blir för smal och folk kanske inte hänger med i det mest väsentliga som händer egentligen. Utan man får det man själv väljer att läsa. Man skulle bli lite blåst. Jag vet inte riktigt, jag vet inte riktigt hur det ser ut med och sånt bland unga. Men jag kan ändå tänka mig att... kolla du på nyheter nyheterna på... på... T4, till exempel. Ja, det är Och SVT. Ja. Men, ja, in, inte alltid att jag gör det självmånt. Det kan hända att jag sitter och kollar med mina föräldrar, men jag försöker ändå liksom... <går> Som våra sitter och kollar i sina telefoner, samtidigt. <går> <går> när jag sitter och kollar på nyheterna så håller de på med Pet Rescue. Nej, men... <går> Oj, är det så när man bygger upp sin egen... Nej, du ska vi störa block och rädda djur, typ. Jag tycker det är sjukt ointressant. Jag har alltid tyckt att mobilspel är tråkiga. Men... Jag använder inte heller min mobil till det. Jag jobbar bäst på min mobil, mm. skulle jag säga. Mm. Så, så, ja men vi är väl ganska... Kan man säga att vi är en del av det digitala... Att vi, eller nej, kanske inte en del av det digitala utanförskapet men vi kanske har en annan norm av vad vi gör på våra telefoner än vad kanske många andra i vår ålder gör. Eller är jag fel ut och cyklar? Jag använder ju till exempel inte Twitter som jag vet att många mm. i, i min omgivning och, och min ålder mm. gör. Um, om inte för att publicera, för att läsa mm. och har uh, Twitter som en, en motsvarande informationskälla som mm. jag har Facebook till. Ja, nej men absolut. Uh, ja, vad var kul att du säger så för jag har en helt annan uppfattning av vad Twitter är. Men det, jag tycker... Jag tycker det mest känns som folk sitter och använder för att få säga vad de tycker och egentligen stunder i vad de andra skriver. Men det kanske är bara min egna personliga uppfattning. Men jag tycker ändå så här att om, om vi kollar typ hur Facebook såg ut. Typ när vi skaffade så var det ju faktiskt folk mer som skrev liksom vad de tänkte och tyckte. Idag är det ju mer som du säger ett, ett flöde egentligen där man, där man går in och läser mer än att publicera själv. Och att det här med publicera själv har flyttats från Facebook till andra sociala medier, typ Instagram och Twitter. Då. Men det beror på helt vem du frågar. Jag menar, eftersom att du och jag sitter och läser saker på Facebook så finns det ju uppenbarligen de som publicerar saker på Facebook. Ja. Annars hade vi inte haft någonting att läsa. Nej, men absolut. Men jag tycker så här att det har gått mer och mer från att det är personer som publicerar till att det är sidor som publicerar. Att att privatpersonerna har flyttats från att publicera på Facebook till att publicera på Instagram. Professionella, typ. Ja, att det, det är mer intresse-sidor, typ ja, men, matlagningssidor, nyhetssajter och ja, allt sånt. Ja, men det jag, jag mm. tänker att uh, istället för en vanlig privatperson som sitter och pratar om sitt liv mm. så är det kanske medieansvariga på ett företag som sitter och lägger tweets från um, ja, i, i, i syfte att göra reklam eller... Ja, exakt. Ge um, nyheter om den senaste produkten eller mm. så vidare. Och att uh, ja, de vanliga människorna flyttar sig till andra, andra ställen. Ja, det kändes som att det blev en, en väldigt hype kring uh, att företag måste skaffa Facebook mm. för att det är där alla är. Mm. Och klart, vi måste ha vårt företag måste ha en Facebook-sida där mm. vi skriver våra upptider, och vår eh, affärsidé och, mm. och eh, vad som händer den här helgen. Mm. Alla, alla företag har ju det. Ja. Så att, eh, det kan nog ha skrämt bort en del privatpersoner. Ja. Nej, för, för, för till att börja med tyckte jag så här att när man gick in och gillade någonting så var det för att man gillade det. Och jag kanske inte egentligen var så intresserad av vad de skulle skriva. Utan typ så här, om... om om man går in och gillar vissa klädmärken eller matvaruaffärer eller, eller musik till band tycker jag är ganska bra exempel. Då tycker jag mer att när jag gick in och gillade sådana sidor var det mer för att jag ville visa mitt stöd. Att det här tycker jag om. Ja. Men att jag var intresserad egentligen av vad de hade att skriva. Ja men det känner jag igen. Och för en gång det här med identitetskapande på, på internet. För att det jag gillar det är ju en del av min identitet. Ja. Precis det känns viktigt för dig också att skapa den här identiteten på nätet. Ja, det kändes ju då, du var med för, alltså en typ, kanske, kanske hävda eh, sina intressen som man kanske inte pratar om så ofta. Ja, Nej, men jag känner också att om jag hade haft en tom profil på Facebook, då hade jag varit en, en tråkig person i verkligheten. Mm. För att eh, så många kommer skapa sitt första intryck av mig på Facebook. Och inte se någonting då. Mm. Medan jag hade haft chansen. Jag har chansen fortfarande. <laughs> största chansen någonsin att mm. visa vem jag är. Och skapa mitt varumärke mm. på Facebook. Mitt Ma varumärke som alla andra företag mm. är på Facebook. Precis, shit! Och privatpersoner har, blivit, eh, har också blivit som för, alltså varumärken. Ja, men så är det ju, absolut. Alltså... Om, om man gillar någonting så, så sätter ju den en identitet på någonting. Och det är så här, jag tycker ändå det kan vara ganska vilseledande, för alltså, det kräver en sak att gilla och en sak att följa. Att man kanske vill gilla det här för att än en gång få, som vi pratar om, kanske en annan synvinkel på saker och ting, även fast man kanske inte sympatiserar med det. Så har det varit i mitt fall i alla fall. Och då blev jag frågad varför du gillar det här. Eh, ja, men typ... Jag, jag gillar till exempel alla politiska partier på, på Facebook. För, <laughs> för att för att, för att ta del av liksom vad alla skriver. Ja, ja, ja, ja. Men då är det ju tvärtom den mm. här gången. Mm. Att det är inte för att för att eh, stötta utan för att du är intresserad av vad de har att skriva Exakt för därför, att få det i din feed mm, för därför flyttas från det här att stötta till att få en nyhetsuppdatering från deras eh, mediansvar egentligen ja, så där ser du en skillnad i hur du använder sociala medier eh, från vad ska vi säga, tio år sedan till nu jag vet inte om jag hade Facebook då, men, ja, men säg, sä, ja exakt att, att det var liksom ett annat klimat då och att syftet med det hela kanske var något annat också Ja, oh. vad har dina föräldrar för syfte då? Ja, det får vi de svara bäst på Men eh, det är väl kanske att lägga upp bilder Alltså de, de använder väl Facebook nu Som jag använde det för 5-6 år sedan kanske alltså, de, de är fortfarande kära. Exakt, de de, lägger, de skriver vad de är, skriver vad de gör Lägger upp bilder på det eh, Medan jag själv helt är upphört med att göra sånt på Facebook Ja, oh. Det mest fantastiska med Facebook är att man kan hålla koll på när folk fyller år. Ja. Åh <laughs> oh, just Man vet ju när alla fyller år nu för tiden. Tack vare utan... Ja men På dagen vet du ju. Mm. När det är dags, när det gäller. Då mm. är det ju... Då får du, jag får ju notiser i min telefon. Mm. Mm. Även om jag inte går in på Facebook. Nej, Och varje dag är det ju två, tre personer som fyller år. Så är det ju. Jag skriver aldrig grattis längre. För att jag... Jag menar, då känns det som att... Då borde jag skriva grattis till alla. Mm. Då ska jag skriva grattis varje dag. Då hade jag kanske varit en glad person i för sig. Det är jag, men oj, vad jag det är. Där bort. <laughs> Nej, men, säg så här. Ska vi ta en liten paus? <laughs> jag vill bara säga det sista under det där med fylla år. Jag tycker ändå så här att om man känner någon ganska bra, Så skriver man personligen till den grattis och inte på Facebook. För jag tycker det känns känns konstigt. Men om det är någon så här person som man ändå känner men ändå inte på den nivån att man har en stark vänskap då kan man ju skriva grattis kan jag tycka. Men, och sen folk som man bara vet tycker de är och egentligen kanske aldrig pratar med de brukar jag inte skriva grattis till. Ja, det låter som att du har hittat en fin lösning på detta. Mm. Jag brukar ju, hur gör jag? Jag skickar grattis offentligt på folks feed mm. till de som jag inte träffar. Men är nära. Typ mm. familje med som jag inte träffar träffat på länge, mm. Då skriver jag det offentligt. Mm. Så att folk ska tro att jag är bättre på att träffa dem. <laughs> <laughs> Nej men jag, är väl, jag, har, jag skäms väl kanske lite över det. Att jag inte har så bra kontakt som jag önskar med alla mina släktingar. Mm. Som egentligen inte är väldigt många. Nej. Men jag är väl eh, självupptagen eller någonting. Ja, men det har man ju, följt upp med sitt liv Man <laughs> man är uppvuxen med sitt liv Man har följt upp med sitt liv <laughs> ja. bara, Jo, jo, ja det är sant Man är uppvuxen med sitt liv ja. Och, och uppdagen mm. Du har ju säkerligen varit med om att du har sagt Man träffar på någon som man brukade känna ganska bra Och som har sagt, men gud vi måste träffas snart Vi måste träffas mer Och sen återgår det till att vara precis som det var som det alltid har varit, alltså man kanske inte Ja, men jag har, jag har släppt de där mm. lovorden och mm. pressen. Att träffa folk bara för att när det inte gäller familj, då det mm. har jag ju redan <laughs> gått ut med, att där mm. har jag en liten press. Mm. Men uh, har, jag har haft den även med vänner mm. eller exvänner. bekanta, precis mm. som du säger. Men det har för många gånger blivit att man. Att det har blivit eh, falska lovord, att vi mm. ska ses, vilket känns helt onödigt att säga om det mm. ändå inte sker. Men är det inte mer en artighetsfras att säga då kanske? Att man använder det i syftet ja, för att hålla... men vi har väl tillräckligt många <laughs> artighetsfraser. Hej då, det? det är bra, tack. Hej då. Ja. <laughs> men, men säg så här då, att om, om du skulle träffa en person från eh, vår gamla högstadieklass... En person mm, ja. som du egentligen inte hade så nära relation med Men du vet ändå det mest basic om den Du vet vart den går vart den, Vad den gör liksom i livet nu Och allting sånt där Och så träffar ni på varandra Och så stannar ni upp och ska prata med varandra Och jag måste bara komma på en person i huvudet Högstadieklass, alltså vixäng viksegn... ja, Någon som gick i min klass där Som jag eh, typ asmir Ja men säg han då Ja, ja. men du, du vet ändå vad Säg att du vet vad han gör i livet nu. Och... För det gör jag ju inte. Nej, men dåligt exempel. Men du behöver inte tänka på en viss person. Eller kanske lättare. Ja, att... jag tror det. <laughs> Okej, okay. gamla högstadieklassen. Ja, men jag möter honom. Och sen ska vi bara hälsa då, eller? Ja, men det är så här. Du, du vet ändå vad den personen gör och allting sånt där. Typiskt exempel som, som Facebook skulle kunna åstadkomma. Exakt. Att vi, vi vänner på Facebook, sen, eftersom att vi gick i skolan i mm. samma klass tillsammans för länge sedan. Mm. Och genom Facebook har jag kunnat sett när den här personen har bytt jobb eller skaffat en flickvän eller pojkvän. Mm. Och uh, därifrån, därigenom så vet jag hur den här personens mm. liv ser ut på ungefär. Men ja. inte riktigt hur den är och mår mm. på riktigt. Mm. Men era vänskap är inte så stark. Era band är till oexisterande. Ja, vi har ju ett Facebook-band då. Ja, exakt. Men är det ändå okej okay, så här det här är ändå liksom någonting för att bryta den dåliga stämningen som uppstår egentligen det kalla stämningen. Det är då jag byter det en kalsila med den här. Du har du sett det här? Nej. För allt runt med en flaska i fickan. Det är bra. Nej men men du hade ju inget. Nej du får dra igång en låt. Hur har du hört jag ju se Spotify nu har du hört det hört där. Feta epen vi har släppt. Ja. Ja. Vi får avsluta podden med en låt från ditt band, tycker jag. Mm. Mm. Men eh, nu tappar jag tråden helt. Det, det... Vi ska avsluta. Ha ja. käften. Bra. Och här Fire Mashup. Hej. Five minutes Mashup. Five Minute Mashup. Det lät som du sa, Fire Mashup. Ja. Du måste ju bli bättre på att artikulera ditt eget... Ditt dessutom. Det är ja. inte bara det band du och är. Med i. Det är ditt band. Det är mitt band. Jag är frontpersonen. Mm. <laughs> frontpersonen, okej. Okay, jag mm. hörde från personen. Ja. Frontpersonen för Five, mashup. five Minute Mashup. Five Minutes. <laughs> det är inte lätt. Nej, jag har funderat på om jag har valt fel band. <laughs> Eller om bandet har valt fel frontperson. Ja, nej. Jag är bäst frontperson. Ja, härligt att höra. Mm. En kaffe på reder, ja härligt.